158. Calea care duce către nirvana Ultimele două adevăruri trebuie meditate împreună. Se afirmă la început că întreruperea suferinței se obține prin încetarea totală a setei, Tana, adică, citesc, faptul de a se îndepărta de această setă, de a renunța la ea, de a o respinge, de a se elibera, de a nu se lega de ea, închei citatul. Se precizează apoi că acele cărări care duc la oprirea suferinței sunt cele enunțate în calea cu opt brațe, Ultimele două adevăruri o afirmă explicit. 1. Că nirvana există, dar 2. Că ea nu se poate dobândi decât prin tehnici speciale de concentrare și de meditație. Implicit acest lucru vrea să spună că orice discuție privind de natura nirvanei și modalitatea de existență a celui intrat în ea nu are niciun sens pentru cel care n-a atins cel puțin pragul acestei stări invicibile. Buddha nu dă deloc o definiție a nirvanei, dar revine neîncetat asupra unora din atribuțiile sale. El afirmă că oamenii numiți arhat, sfinții eliberați, au atins fericirea de necritit, că nirvana este beatitudine, că el, prea fericitul, l-a atins pe cel nemuritor și că călugării își pot atinge. Citez. îl veți însuși încă din această viață, veți trăi bucurându-vă de cel nemuritor. Închei citatul. Arhatul, chiar din această viață, întărit, nirvanizat, nibuta, simțind fericirea în sine, își petrece vremea cu Brahman. Nibuta se scrie nu i b -u -t, t a Nota 4. Citez. numai cel care află fericirea, bucuria, lumina înlăuntrică, yoginul identificat cu Brahman atinge nirvana care este Brahman, închei citatul. Un alt text budist îl descrie astfel pe sfântul eliberat. Citez, despre călugărul acesta îți pot spune că nu o va lua nici la răsărit, nici la zi, nici la apus. Încă din viața aceasta el e deslegat, intrat în nirvana, răcurit, identificat cu Brahman. Închei citatul. Închei nota. Buddha afirmă așadar că nirvana este vizibilă aici, manifestă, actuală sau din lumea aceasta, dar insistă asupra faptului că el, singurul dintre yogini, vede și posedă nirvana. Trebuie să înțelegem el și aceea care îi urmează calea, metoda. Viziunea numită în canon ochiul sfinților, Arya Kaku, permite contactul cu necondiționatul, non-construitul, cu nirvana. Aria Kaku se scrie A-R-I-Y-A spațiu, K a k k h -U. Nota 5. Trebuie totuși făcută o desebire între nirvana vizibilă, adică accesibilă în timpul vieții, și pari nirvana care se realizează la moarte. Închei nota ori această viziune transcendentală se obține prin anumite tehnici contemplative practicate încă din timpurile vedice și care au paralelisme în Iranul antic. Pe scurt, oricare ar fi natura nirvanei este sigur că ea nu poate fi abordată decât prin metoda apropovăduită de Buddha. Structura yogină a acestei metode este evidentă. Ea comportă într-adevăr o serie de meditații și concentrări care erau cunoscute de secole. Dar este vorba despre o yoga dezvoltată și reinterpretată de către genul religios al prafericitului. La început, călugărul se antrenează să reflecteze mereu la viața sa fiziologică, pentru ca să poată deveni conștient de toate actele sale, de până atunci automat și inconștient. De exemplu, inspirând îndelunghi, el înțelege adânc această inspirație. Lungă. Expirând scurt, el înțelege, etc. El se antrenează să fie conștient de toate expirațiile sale, de toate inspirațiile sale, el se antrenează să-și prelungească și să-și rărească expirațiile și inspirațiile. Tot astfel că lucrul se străduiește să înțeleagă pe deplin ce face atunci când merge, sau își ridică brațul, sau mănâncă, sau vorbește, sau tace. Această luciditate neîntreruptă îi confirmă lui friabilitatea lumii fenomenale și irrealitatea sufletului. Ea contribuie mai ales la transmutarea experienței profane. Nota 6. Într-adevăr, comentariul Sumangala în Gala Vilasina trage din meditația asupra gesturilor corporale concluzia următoare. Citez, ei spun că există în ei o entitate vie care merge, o entitate vie care se odihnește, dar există acolo într-adevăr o entitate vie care merge sau care se odihnește? Nu există așa ceva, închei citatul. În ce privește expirațiile și inspirațiile, Bicu descoperă că ele se întemeiază pe materie și materia este corpul material și acestea sunt cele patru elemente. Închei okay, nota că poate să abordeze acum tehnicile propriu-zise cu o anumită încredere. Tradiția budistă le clasează în trei categorii: meditările, reculegerile și concentrările. Le vom descrie la început pe scurt încercând apoi să le interpretăm rezultatele. În prima meditare, Jana, că lucrărul detașându-se de dorință simte bucurie și fericire însoțită de activitate intelectuală, judecată și reflexie. Jana se scrie. J-H-A-N-A -h -a. În al doilea jana el obține liniștirea acestei activități intelectuale, prin urmare el cunoaște seninătatea interioară, unificarea gândirii și bucuria și fericirea născute din această concentrare. În al treilea, Jeana, el se detașează de bucurie și rămâne indiferent, dar pe deplin conștient, și experimentează în corpul său beatitudinea. În fine, în al patrulea stadiu, renunțând la bucurie și la durere, el dobândește o stare de puritate absolută, de indiferență și de gândire trază. Nota șapte. Oricare ar fi progresele ulterioare ale unui bicu, stăpânirea celor patru jana îi face parte de o renaștere în sânul zeilor care sunt confundați perpetu în aceste meditații. Închei nota. Cele patru samapati, reculegeri sau dobândiri, urmăreți procesul de purificare al gândirii. Ocolită de conținuturile sale, gândirea se concentrează succesiv asupra infinității spațiului, asupra infinității conștiinței, asupra nihilității și în al patrulea semapatii, ea atinge o stare care nu este nici conștiință, nici non-conștiință. Dar Bicu trebuie să meargă și mai departe în această acțiune de purgare spirituală, realizând oprirea oricărei percepții și a oricărei idei. Fiziologic, ascetul pare a fi într-o stare cataleptică și se spune că el atinge nirvana cu trupul său. Într-adevăr, un autor târziu declara că acel bicu care a știut să dobândească aceasta nu mai are nimic de făcut. În ce privește concentrările, samadhi, ele sunt exerciții yoghice de durată mai scurtă decât jana și samapati și slujesc doar ca antrenament psihomental. Gândirea se fixează pe anumite obiecte sau noțiuni pentru a obține unificarea conștiinței și suprimarea activităților raționale. Se cunosc feluri deosebite de samadhi, fiecare urmărind un țel precis. Practicând și stăpânind acestei exerciții yogice, precum și altele asupra cărora nu vom putea zăbovi, Bicu înaintează pe calea eliberării. Nota 8. Ramintim cele 8 izbânzi, Vimoksha și cele 8 etape de stăpânire. Abibayatana. Rimocșa se scrie V-I-M-O-K-Ş-A. Abibayatana se scrie A-B-H-I-B-H-A-Y-A-T-A-N-A. -A -A -A -A. nota. Se deosebesc patru stadii. 1. Intrarea în șuvoi. Este etapa atinsă de ascetul scăpat de erori și îndoieli și care nu va renaște decât de șapte ori pe pământ. 2 o singură întoarcere, statiul celui care și-a diminuat patima, ura și prostia și care nu va mai avea decât o singură naștere. 3. Fără întoarcere, când monahul și-a învins definitiv erorile, îndoielile și dorințele. El va renaște în corpul unui zeu și apoi va dobândi eliberarea. 4. Cel ce a meritat, arhat, curățit de toate impunitățile și pasiunile, înzestrat cu cunoașteri supranaturale și puteri miraculoase, Sidi, va ajunge în nirvana la sfârșitul vieții.